Ми ж не можемо ламати обох. Там не золоті дукати. Тим більше ця скульптурна композиція дорожча за золото. А це розп'яття. Це мертвий Христос. Його зроблено з мертвого дерева. І Вороцлавський Христос мертвий. Пінзель шукав живе дерево для воскреслого Христа. Це те, чого він так і не знайшов, бо для такого була потрібна велика жертва. І Мішель рушає від розп'яття в центральному нефі до жертвоприношення Авраама. У музеї ми розмовляємо пошепки і погано чуємо одне одного, але потреба поговорити ще більше, аніж стояти біля тих скульптур. Ми виходимо на митну площу. Тітоньки запрошують заходити ще. Мішель каже, що зголоднів. Я пропоную пошукати щось пристойне, але він, як неслухняна дитина, тягне маму до кіоска з пітами. Ми беремо по великому бутерброду з наповнювачем і сідаємо до пластикового столика під парасолькою. Мішель питає, з якого костелу жертвоприношення. Я кажу, що це з Городенки, невеликого містечка неподалік. Він просить повезти його до Городенки. Я відповідаю, що Авраам з Ісааком вже тут. Там тільки порожній костел із суттєво тривіальними оздобами. Зрештою, якщо вже так кортить проїхатись по пінзалівських місцях, то треба їхати не в Городенку, а в Бучач. Там він жив зі своєю загадковою родиною, і там є два храми, оздоблені його скульптурами. «Бучач», – натужно вимовив Мішель. «Бучач». Я знаю, як важко французам вимовляти літеру «ч». Так само, як нам важко навчитись пристойно вимовляти їхні назальні або з належною шляхетністю прогресирувати паризьке «р». Мішель мав би сказати щось на кшталт «бушеш» але несподівано вимовив слово твердо з правильним наголосом, хоча французи уперто ставлять наголос на останній склад в усіх словах, які для них іноземні. «Бучач», – знову прошептів він. «Що завгодно, тільки не «бучач». Те, що ми шукаємо у Львові або ніде». Увечері того дня він запросив мене до своєї кімнати на Келих вина. Я подумала, коли встиг купити вино? Адже ми весь час ходили разом. Вино привезено з Франції. Я кілька разів намагалася запам'ятати його назву, але так і не змогла. Певне, назву тому вино дав не сорт винограду і не місцевість а родина – виробник. Я щиро не хотіла пікантної ситуації. Ловила себе на тому, що порівнювала його не зі своїми коханцями, а з власним сином. І порівняння було не на користь Мішеля. Мій син, молодший на 12 років, вже тоді був набагато самостійніший у прийнятті рішень. Того вечора Мішель таки попросив мене лишитись у нього. По-дитячому сказав, що йому самому страшно. Я запропонувала йому спати зі світлом. А ще замовити собі дівчинку за викликом. У Львові таких повно. Він сказав, що не захоплюється подібним. І, як каже мій син, з'їхав з теми. Мовляв, як я гадаю, чи не користався Пінзель послугами таких дівок, коли працював у Львові, далеко від домівки. В Городенці чи в Годовиці таких спокус, мабуть, не існувало. А от у Вавилоні-Львові щось подібне трапитись могло. Це було складне запитання. За останні дні Мимоволі я міркувала про загадкового скульптора саме з тієї позиції, якою була його суб'єктивність. І що більше я думала про Пінзеля, то більше видавався він мені абсолютно асексуальним. Я роблю паузу тому що це сучасне поняття погано узгоджується з його загадковою постаттю, навіки закоріненою в ті часи. Проте ми з Мішелем зрозуміли одне одного. В його творіннях стільки болісного пориву, стільки бентежного почуття,